Чимало хлопців ушилося додому. Решта ж ходила неситими. якщо батьки привозили комусь продукти, їх треба було негайно з'їдати, бо інакше вкрадуть. Зголоднілі піонери цупили навіть зубну пасту і пожирали її. Вона здавалася такою солодкою. Та поступово піонерські табори перетворювалися на зразкові центри літнього відпочинку дітей. Після четвертого класу мама відвезла мене у Ворзель. Вона перейшла працювати до картонажної майстерні, що виготовляла коробочки для ліків. Тож цей табір належав Київському аптечному управлінню. Їхали ми цілу годину приміським так званим робітничим поїздом. Він часто зупинявся і подовго стояв на кожному полустанку. Це був єдиний вид транспорту, що сполучав столицю з довколишніми селами. Протяжливий гудок локомотива, рівномірний стокіт коліс на стиках рейок і гіркий запах вугільного диму – яка романтика. А в таборі багато знайомих облич, адже відпочивав я тут уже не перший рік. Ще з часу війни школи були розподілені на чоловічі і жіночі. У чоловічих панував суворий закон. З санітарних міркувань учнів стригли наголо, під нульовку. Тільки з п'ятого класу дозволялося залишати на голові невеличку чупринку. А це помітно змінювало зовнішність. Хлопці ставали соліднішими, виглядали дорослішими. Мене, як давнього відпочивальника цього табору, обрали головою одного з піонерських загонів. Кожного ранку ми вишиковувались на урочисто лінійку і перед підняттям прапора я рапортував голові ради дружини про готовність загону виконувати доручення. Оголошувався розпорядок дня. Хто прибирає територію, хто чергує в їдальні, а хто стоїть на варті біля входу до табору. Загони формувалися за віком і були змішані: хлопці і дівчата разом. В нашій групі теж вистачало дівчат. Серед них вирізнялася красуня Рита, на яку заглядалися хлопці, в тому числі і я. Та вона упадала за румкою із старшого загону. Він брав активну участь у самодіяльності. Мав гарний голос, співав, танцював. Одно слово «хлопець хоч куди». В компанії «Заводій», «Веселун», знав безліч анекдотів і розповідав їх з будь-якого приводу. Дівчата бігали за ним, та він не звертав ні на одну жодної уваги. А я сохнув за ритою, писав їй вірші і нарешті вирішив освідчитись у своїх почуттях. Нам з нею випало вартувати біля входу до табору. В будній день ніхто ні до кого не приїздив, Тож ходити, кликати дітей до батьків нам не доводилось. Ми сиділи в затінку коло воріт і перемовлялися про те і все. Знаєш, Рито, ти мені подобаєшся. Я хотів би з тобою дружити. Наважився зізнатись я. Вона зніяковіла, співчутливо подивилась на мене і щиро відповіла. Ні, поглянь на себе, ти ж такий тихоня. Такий незграбний, не вмієш ні жартувати, ні танцювати. З тобою нудно і нецікаво. От Рома – то справжній хлопець. Не дарма в нього всі дівчата закохані. Її слова мене вразили. Я не міг заснути цілу ніч, рюмсав у подушку. Відчув себе таким нікчемою, що не хотілося жити. Вирішив накласти на себе руки, втопитися. Наступного дня, після сніданку, непомітно вислизнув з табору і подався до ставка, куди нас водили купатися. З одного боку водой ми ще білів чистий пісочок, там був пляж, а з другого – густі зарості верболозу. Я заліз на креслату вербу, що росла понад самою водою, прив'язав мотузком до ноги продірявлену цеглину щоб не виплести на поверхню